«Най з Богом спочиває», – сказав, знімаючи очі вгору декан. «Я навіть не догадувався, що покійник так тяжко покутував за свої добрі вчинки і наміри». «Так-так, отче, у нас нелегко бути добрим». «Ох, нелегко! Це тільки здається, що легко бути паном, а в дійсності бути добрим і чесним паном – це завдання дуже важке». «Як же скінчилося з тими духами?» – питав зацікавлений доктор. «Комічно». Але могла вийти ціла трагедія, бо батько дійсно був так зденервований, що робив враження ненормального чоловіка. Прямо втікав від людей, не хотів ні з ким говорити, всіх підозрював. Цей добрий, лагідний, милосердний чоловік став мізантропом. Але знаєте, у нас був генеральний дорадник правний у столиці, старий досвідчений адвокат. Людина безумовно чесна і прихильна до нас. До нього й звернувся батько. За його порадою і при його правній допомозі поділив маєток. Половину дістав покійний брат. А другого за цею палатою я. Сталося це несподівано. По всім переписам правним, навіть за свідоцтвом лікарських поваг, так що зрушити цього записку не могла ніяка сила. Мало того, вірний дорадник приїхав з батьком нібито на відпочинок до нас і замість лакея привіз собою детектива. Як у кримінальнім романі? Ні, існувачі чедекане. Мені здавалося, що я не переживаю всього того, а читаю кримінальний роман. Ну і що дальше? – питав доктор. Зроблено дуже просто. Батькова спальня була тоді тут, де ми тепер сидимо.